Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhəmli Allahüm ədiyilə Həmīm Ha-mīm Tənzilu l-kitab minə Allahil-Azizil-Hakîm Bu kitab, kudretli, müdrik Allah tərəfindən nazil edilmiştir. Mâ halaqana s-semâvâti vel-ərdə və mâ beynəhüma illə bil-həqq və eəcəlim müsəmə və alləzīnə kəfəru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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ Etiuni bi kitabim min, min Peki, bir deyin görək sizin Allah'tan başka tapındıqlarınız yer üzünde nə yaratmışlar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 yad'u min dunillahi man la yastacibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun Allahı qoyub kıyamet günnə də özünə cavab verə bilməyən əşyalara yalvaran kimsədən daha çox azmış Kim ola bilər? Albu o bütlər onların yalvarışlarından xəbərsizdilər. Va izahushirannasukanu İnsanlar bir yerə toplanılacaqları zaman bütlər onlara düşmən kəsiləcək. Və onların ibadətini inkar edecəyilər. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبín. Ayələrimiz onlara aydın şəkildə oxunarkən, artıq həqiqətin gəldiyini görüb onu inkar edən kafirlər, bu, açıq bir sehirdir deyirlər. Əm yəqulun əftərah, qül in iftəraytuhu fələ təmlikunə li minəllahi şəyəh. وَاَعْلَمُ بِمَا تُف۪يضُونَ ف۪يهِ كَفَى بِهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ Yaxud, bunu özünden uydurmuştur deyiller. Peki, eğer mən onu uydurmuşamsa,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 قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ Də ki, mən peyğəmbərlərin birincisi deyiləm, mənə və sizə nə üz verəcəyini də bilmirəm. Mən sadəcə mənə vəhv olunana tabi oluram, mən yalnız açıq-aşkar xəbərdar edənəm.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 De ki, bir deyin görək, əgər bu Qur'an Allah tərəfindəndirsə və siz də onu inkar etmisinizsə, İsrail oğullarından da bir şahid onun bənzərinə şahidlik edib iman gətiribsə, siz isə təkəbbür göstərmisinizsə, zülm etmiş olmazsınızmı? Allah zalımları doğru yola yönətməz. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا الى ان واذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا Şafirler, dediler Əgər Qur'an xeyirli bir şey olsaydı, onlar bunda bizi qabaqlaya bilməzdilər. Onlar bununla doğru yola gəlmədikləri üçün bu köhnə yalandır, deyəcəklər. وَمِنْ قَبَلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً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 Ərəb dilində nazil edilmiş əvvəlçiləri təsdiq edən bir kitabdır. İnnellezinin qalu rabbuna Allahu summastaqamu fala khawfun alayhim Həqiqətən də Rəbbimiz Allahdır deyib sonra düz yol tutanlara Heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Ulai <Sessizlik> ka Onlar cənnət əhlidirlər və etdikləri əməllərin əvəzi olaraq, orada əbədi qalacaqlar. Və vəssaynəl-insənə bi vəlidəyhi ihsənə, hamələt hu əmmuhu qürhəm və vədaqət hu qürhəm, və hamluhu və fısaluhu thələthunə şəhra, فَإِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي وَرَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي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 Haqiqatan men müsəlmanlardanam. Ulai ka-llazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil Belələri əməllərinin ən yaxşısını qəbul edəcəyimiz, günahlarından keçəcəyimiz və cənnət əhli içərisinə daxil edəcəyimiz kimsələrdir. Bu, onlara verilmiş doğru vəddir. Və alləzi qaləli vəlidəyhi uffilləkümə ətəidənini. أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغفان الله ويلك آمين ويلك آمين إن وعد الله حق feyequlu ma hada illa astirul awwalin Kimisi də ata anasına tuf sizə məndən əvvəl neçə neçə nəsillər gəlib getdiyi halda siz məni qəbirdən çıxarılacağımı la mı hədəliyirsiniz deyər. Onlar Allahdan yardım dileyərək, vay sənin halına, iman gətir, Allahın vədi haqdır deyərlər. O isə, bu keçmişdəklərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir deyər. Ula ikellezina haqqo alayhimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal ins innahum kanu khasirin o kesslerdi ki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 وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Hamının etdiyi əməllərə görə dərəcələri vardır ki, Allah onlara əməllərinin əvəzini versin. Onlara əsla zülm edilməz.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 Yeətu Cezəə azəbəl hun biməkuntum təstək bir uə fil arbbibiayr il həqbiə biməkuntum teəf suqu. Kafirlər odun qarısıına getilələri gün onlara deyilecektir. Siz dünya hayatınızda pakneymetləriniərf edip kurtardınız. Və onlardan zövq aldınız. Bugün isə siz yer üzündə haqsız olaraq təkəbbür göstərdiyinizə və ası olduğunuza görə alçaldıcı əzabla cəzalandırılacaqsınız. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله.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 xəbərdar etmişdi. Qalū acitnā litəfiknā ʿan ālihatinā fatinā bimā taʿidunā in kuntum min aṣ Onlar isə demişdilər: Sən bizi məbuddlarımızdan döndərməyəmi gəldin? Əgər doğru danışanlardansansə Bize vədə ettiğini gətir. Qâla innamel ilmü indəllâhi ve übelligukum mə ürsiltü bihī və ləkinni ərakum Bu haqda bilgi ancaq Allaha məxsusdur. Mən sizə yalnız mənimlə göndərilənləri təbliğ edirəm. Lakin mən sizin cahil adamlar olduğunuzu görürəm. Fələmmə rəəvhü əridan müstəqabilə əudiyyətihim qalû həzə əridun mümqırnâ bələ huve məstəcəltum bih rihun nəhayət o əzabı vadilərinə doğru gələn bir bulut şəklində gördükdə bu bizə yağış yağdıracaq buluddur dedilər hud dedi xeyr bu sizin tez gəlməsini istədiyiniz özü ilə ağrılı acılı əzab gətirən bir küləkdir. Tudammir kull shay'in bi'mri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kedalik najz alqawm almujrimin. O öz Rəbbinin əmri ilə Her şeyi yerle yeksan edecektir. Onlar ele oldular ki, evlerinden başka hiçbir şey görünmedi. Biz günahkar adamları böyle cezalandırırız. Ve leqad mekkennâhum fîmâ im mekkennâkum ve cealnâ.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 İz kânû yəcəhədûnə bi-əyətillâhi və xaqa bi-him mə kânû bi-hi yəstəhzîun. Sizə vermədiyimiz imkanları biz onlara vermişdik. Onlara qulaq, göz və qəlb vermişdik. Lakin nə qulaqları, nə gözləri, Nə qəlbləri onlara heç bir fayda vermədi. Çünki onlar Allahın ayələrini inkar edirdilər. Onları ələ saldıqları əzab bürdü. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 və ilə tariqin müstəqim. Onlar dedilər, ey gövmümüz biz həqiqətəndə Musadan sonra nazil edilmiş özündən əvvəlçiləri təsdiqləyən haqqa və düz yola yönəldən bir kitab dinlədik. Qawmana, əjibu, Yə qəvməna əciybu da'iyə Allah Əcibu da'i Allahi və əminu bihi yəğfir lakum min zunubikum yəğfir lakum min zunubikum və yucirkum min azabin elim. Ey hökmdar, Allahım təbliğatçısını qəbul edin və ona iman gətirin ki, Allah günahlarınızı bağışlasın və sizi ağrılı-acılı əzabdan qurtarsın. Və mən la yücib da'iya Allahi fə leysə bimu'cizin fil ardı və leysə ləhu min dünihi əvli.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 Ə وَلَمْ يَرَوْاَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ Ən yuhyiyə الموتə, bələ ən hü əla qül shay Məyər onlar göyləri və yeri yaradan, onları yaratmaqla yorulmayan Allahın ölüləri də diriltməyə qadır olduğunu görmürlər mi? Sözsüz ki, O, hər şəyə qadirdir. وَيَوْمَ يُعْرَضُوا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقُ قَالُوا بَنَا وَرَبِّنَا Qalə fəzūqul əzəbə bimə kün tüm təkfürun Kafirlər odun qarşısına gətiriləcəkləri gün onlara Məyər bu həqiqət deyilmi deyiləcəkdir Onlar Bəli Rəbbimizə and olsun ki həqiqətdir deyəcəklər Allah da Küfr etdiyinizə görə tadam əzabı deyəcəkdir. False bir kəma sabr ulul azm min ar-rusul və la tasta'cil lahum ka'annahum yawma